Rock. Ja, mina vänner. Välkommen tillbaka till ett nytt avsnitt av Linus på Pirate Rock med mig, Carl Linus. Jag jobbar ju som hårdrockspelarevink och skriver mycket om hårdrock i böcker och tidningar och allt sånt där man kan läsa. En av mina absolut största idoler. Om man kan säga så. Det är ju Black Sabbath. Och de har ju betytt enormt mycket för mig. Nedanför min tatuering, föreställande omslaget till deras album Volume 4, står det skrivet I sold my soul for rock rock'n'roll. Och det är en högst personlig parol, lika mycket som det är en hommage till deras samlingsplatta We sold our soul for rock'n'roll från 1976. Och det är ett motto som även är ett upphov till... En av mina böcker till titeln, till denna av mina böcker, Jag sålde min själ till hårdare rocken. Jag har flera gånger fått äran att prata med bandets centralgestalt Tony Aiomi. Han låter alltid som en belevad, elegant britt. Han är artig och vänlig. Och att kunna föra ett samtal om allt man har himmel och jorden med folk som berikat ens liv är en ynnöst, känner jag. Det är ju en del år sedan jag pratade med honom nu. Senaste gången var ju i januari 2014- när jag, när jag efter mycket om och män lyckats säkerställa en tid då gitarristen inte skulle vara upptagen med läkarbesök och cellgiftsbehandling. Han hade ju cancer där så det blev mycket snack om hans hälsa som jag på allvar oroade mig för. Nästa gång våra vägar korsades så var det under mer spända former, det var inte lika avslappnat. Det var under sommaren 2014 då Black Sabbath var det största dragpostret på Sweden Rock Festival- och gruppen var extremt hårt hållet av en hel stab av människor. Och som enda tidning så hade vi blivit eh, lovade en fotosession med Trion. Sweden Rock Magazine alltså. Eh, i Tony Omeå och Gissel Butler. Trumsen Tommy Klofetos eh, var inte lika intressant. Han är inte originalmedlen. Men eh, vi skulle inte få prata dem i vårt fototält utan vid det avhängda området utanför presstältet. Där artisterna slussades in och ut från sina presskonferenser- så jag och fotografen stod och väntare när Black Sabbath anlände med deras koleriska tunnelledare. Tunnelledaren hoppar ur en kolsvart minibuss och röt åt mig att stoppa undan min mobilkamera. För jag hade också tänkt plåta lite för eget bruk. Det fick jag inte göra. Men sedan så radade medlemmen upp sig och, fotografen och vår fotografen brände av några rutor. Efter sex sekunder var fotosessionen över. Så vad det med det. Men jag tänkte att vi kickar igång programmet med lite härligt Tomorrow's Dream. Oj, oj, oj, så fruktansvärt bra. Vi tar att fortsätta lite grann med Black Sabbath, man kan ju aldrig få för mycket Black Sabbath så är det ju bara. Eh, ja, jag pratade med Tony omi som sagt och jag tog upp det här med att han eh, verkar vara mer ja, tillfreds med sig själv så här på, på äldre dagar just för att när man ser så gamla bandbilder på Black Sabbath så alla ser så bistra och dystra ut och nu så kan man till och med se honom le på bild och sådär han ser betydligt mer avslappnad ut och så berättade han för mig att det berodde på att de hade en kille som var för managementet på 70-talet som sa åt dem att ni får inte larva, larva runt så mycket och gå runt och skratta och se glada ut varken på scenen eller på bilder så Ni måste ha den här imagen, mörk imagen. Efter, eftersom er musik är så mörk så måste ni också se mörka ut på bild. Så att, ja de körde på det i alla fall. De var lite mer lättsamma än så, kanske. Jag har även pratat med en kille som gjorde deras skivomslag, eller låg bakom deras skivomslag i designen där till Sabbath Bloody Sabbath från 1973. En riktig klassiker och de anlitade ett företag som heter Pacific Eye and Ear som bland annat har gjort Alice Coopers omslag och tagit in the Attic till Aerosmith bland annat. Men det här Sabbath Bloody Sabbath-omslaget. Jag var han, Ernie Cifalo heter han- som är art director där. Eller var. Och eh, han berättade att han träffade bandet- under en repetition och de berättade för honom- att skivan skulle heta Sabbath Bloody Sabbath. Och så alltså fick han eh, springa med det så att säga. Run with it. Och eh, de skulle ha ett möte där- på, på, på kontoret eh, några dagar senare- och eh, diskutera hur eh, man illustrerar en sådan titel- och kvällen innan det här mötet så fick Ernie ett infall, berättade han, att eh, han skulle städa ut sin garderob där hemma. Och när han gjorde det så, eh, så plockade han bland lådorna på översta hyllan och så, så följde föll ner två stycken kort. Och eh, han berättade att han hade fått dem här yngre. Han skulle få sin första nattvard eh, inför den katolska konfirmationen. Eh, det var alltså mose som hade de här korten och eh, de här strammade från 1700-talets England. Och eh, det var två färgade illustrationer i form av etsningar det ena kortet visade en god man vid dödsögonblicket och den andra föreställde en ond man vid dödsögonblicket. Och eftersom den onda mannen såg ut att uppleva helvetets alla plågor var det ett väldigt katolskt, katolskt och effektivt sätt att eh, skrämma till att fortsätta hålla sig på rätt köl och inte göra några dumheter. De här bilderna skrämde livet ur honom när han var liten så eh, därför han har jämt dem i en låda och sedan glömt bort dem. Så att, eh, när de här korten trillade ner på honom så var det som ett gudomligt ingri ingripande berättade han. Och... Eh, så de anlitade skönillustratören Drew Struzan, som långt senare gjorde filmaffischer för Indiana Jones och tillbaka till framtiden och allt möjligt. Så han fick måla de här, han fick måla sina egna versioner av de här bilderna. Och det var det som blev det ikoniska omslaget. Så det med det, Sabbath by ja. Det Sabbath, på, på många sätt så är, var ju det Black Sabbaths finest hour så att säga. När de långt senare gjorde sin comeback-platta Thirteen så uh, tog ju Rick Ruben bara fasta på Doom-elementen inom Black Sabbath. Uh, visst, de var ju så att säga uh, uh, tidiga med hela den Doom-genren. De skapade den väl på, på sätt och vis. Men därför så var det ju bara så här Doom-riff på den här 13 plattan Men Black Sabbath var så mycket mer än det. Det var ett rock ett roll band i mina ögon och öron- Bland annat då Tomorrow's Dream, vi hörde det här innan. Men de hade även så här progressiva inslag och allting var inte bara mål, det var ju dur också. Och det svängde och det var massa roligheter som hände, inte bara doom. Så att ett typexempel på det här är ju Spiral Architect från Sabbath Bloody Sabbath. Och ja, i Black Sabbaths finaste stund så låter det så här. Tillbaka till Linneus på Pirate Rock med mig Karl Linneus. Innan reklamen så lyssnar vi på lite god 70-talsrock. Jag tänkte nu efter reklamen så fortsätter vi med lite god 70-talsrock. En av de första intervjuerna jag gjorde det var med ett äh, italienskt progrockband som heter Goblin. Rättare sagt deras primus motor Claudio Simonetti. Det var så att runt 06, 07, 08 så hade jag snöat in totalt på äh, italiensk skäckfilm, giallo-film. Framförallt då Dario Argentos rullar. Och det var ju Goblin som gjorde filmmusiken till de här äh, sköna blodiga filmerna. Och äh, jag pratade med Claude Simonetti just om äh, soundtracket till Profondo Rosso från 75. Han bettade att... Äh, den andra vägledningen jag fått till det ledmotivet, det var att Argento eftersökte en sorts upprepande melodi. Och senare så stod det ju John Carpenters där upplägget och gjorde ett liknande tema till Halloween som blev betydligt mer känd, men så kan det vara med det. Låten här, den är ju klockren. Claudio som är rätt berättade för mig att de arrangerade låtarna på plats i studion och mycket av instrumenteringen kom sig av vad de kunde hitta på plats. Och bland annat så fanns det en äkta kyrkorgel eftersom studion Ortofonic ägdes av en präst och låg i källaren till den stor katedral. Så orgelstycket här i slutet av titelspåret eh, var något som kom till under själva inspelningen. Och eh, ja det låter ju väldigt mycket skräckfilm. Jag tycker vi kör profondo rosso. Varsågoda. det där var ju Aerosmith med Nobody's Fault, en annan god 70-tals här på Linneus på Pirate Rock. Jag gillar ju Aerosmith när de är lite tyngre och lite mer, har lite mer bett så sådär. Eh, första gången jag skulle prata med någon i Aerosmith eh, det var 2012 när de skulle släppa Music from Another Dimension så väntade jag på att eh, Steven Tyler skulle ringa mig en onsdag och sen redan på tisdagen så fick jag ett samtal från eh, Tom Hamiltons assistent bassisten där. Frågade om jag var beredd för att prata med Tom. Men det var ju inte. Jag har inte förberett någonting. Så sa jag, nej, jag ska prata med Steven imorgon istället. Eh, Okej, okay. men eh, det ringdes ju aldrig upp igen där från något håll. Så det, det skedde så totalt. Så kan det bli ibland. Några år senare så pratade jag med Joe Perry eh, i telefon. Han verkar dock befinna sig någon annanstans mentalt än eh, i en intervjusituation- så det blir rätt meningslöst snack. Men ytterligare, ytterligare några år senare så pratade jag med honom igen när Hollywood Vampires var aktuella med sitt första eller andra album. Första album var det väl. Och då var han glad och en pigg och ville förklara för mig hur fantastiskt det är med Classic Rock, precis som jag själv inte visste det. <laughs> jag frågade honom om första gången han samarbetade med Alice Cooper som också är med i Hollywood Vampires. Så det var ju 1984- det blev ju ingenting av den här låtskrivarsessionen- men jag berättade att eh, han blev inbjuden- till Alice Coopers managers eh, hus- norr om New York City för att eh, skriva låtar- och någon gammal herrgård som var från 1930-talet. Och det spökade där. Och eh, till slut så visste han inte- vad som var spökerier och vad som var grejer- som Alice bara hittade på och skrämde upp på honom med. Sådär. Så... Eh, Båda blev så rädda så de var tvungna att ge sig, ge sig av därifrån. De fick ingenting gjort. De bara satte och skrämde upp varandra. Eh, lite lustigt. Eh, Hollywood Vampires ja, de släppte en platta i juni i år som heter Rise. Eh, den tredje vampyren där, det är Johnny Depp. och Den här Rise-plattan det är egentligen ett sätt för Depp att eh, ja, snacka skit om sin exfru. Men det finns dock några ljusglimtar på den här plattan. och sista spåret är... Det är, liksom, det är väl ingen sån radiohit om man säger så. Det är en akustisk gitarr och så är det de här gubbroslingarna man hör när de, när de pratar. Men jag tycker det är så fin stämning här. Först hör vi Alice Cooper, sedan hör vi Joe Perry, sedan hör vi Tommy Henriksen, som också har blivit en del av bandet, producenten där. Och sist så hör vi Johnny Depp. Det finns någonting i den här låten. Jag tycker vi lyssnar på Congratulations. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I shall fear no evil. It walks near me. It smiles. It shows its teeth, not from above, but from beneath. It laughs at my face, but not my face. The dark looks for me and can't understand how I slipped right through its fingers. Congratulations. The cries of the crow becoming clear, bleeding day into night without fear, into the temple of sacrifice and doom. I walked alone into the red room. We're way beyond the land without order. Surrounded by faces, drummers of death. I cheated time, and I know he ain't got much time left. You, you killed it, humanity. Congratulations. Every day I wake up, it's a fight to survive. The humanoid selfish ego maniacal instant gratification world. Money, greed, ugly needs. How much is enough? Fame. Being king of the rats? Time is vicious, dummy. Look at me. Look at you. We're all the same. Just trying to stay alive. Congratulations. The unknown, no one of nowhere, knew nothing new, as never before. Lost his life in love with love, left alone, always. Left off towards another waste of what would wind up what once was, but wasn't. One tarnished trophy, to which has been said goodbye. The only word that was ever needed. Have I lost what was never given me? nope I don't buy into the tooth fairy the Easter bunny nor any of your favorite crutches every day is just another game to fight you'll lose now you'll lose later winning is the gift playing the game bite off as much as you can chew and spit out what you don't need you have to go away or come back do not pander ponder To return to a borderly decision of being born or not. The sickness parade is here. Tick tock, tick tock. Only love can protect you from the brutality of life's clock. It will sneak up and bite you right on the ass. And after just a few short years in your narcissistic pavilion, you will shrivel and wither like a humiliated. You you Har är ja, Grattis! Det var Hollywood Vampires här på Linus på Pirate Rock. Hollywood Vampires jag med Alice Cooper i spetsen. Den gubben och det bandet med det namnet har ju betytt extremt mycket för mig. Någon gång hoppas jag få ut med en Alice Cooper-bok. Det hade varit fräckt. Något av det största som hänt mig var när jag i somras på Sweet Rock Festival fick sitta ner i ett tält bakom scenen med bandet Blue Coop, som består av bröderna Butchard från Blue Öyster Cult och Dennis Dunaway från bandet Alice Cooper. Dennis, han var ju bassist där och låg bakom mycket av deras image och deras låtar och framtoning och hela fall rullan. Så där satt jag och fick chansen att pumpa dem på massa roliga anekdoter om hur de skrev de här gamla låtarna på 70-talet. Tyvärr så hade jag tappat rösten helt och hållet så jag fick sitta och liksom väsa och andas fram frågorna, vilket var så typiskt. Men det blev ett bra snack ändå, i alla fall, ja. Jag inte var helt gryk, kanske. Blue Coop, de släpper ju sin eh, tredje patta eh, Eller har släppt. Den heter Eleven Even. Och på den så finns det en låt som heter Day After Day. No Running Away. Som eh, Dennis Dunaway har skrivit och sjunger. Han berättar för mig att eh, det var hans försök att eh, göra något liknande. Blue Oysterkulls Don't Fear the Reaper. Den, har samma, oh, den rullar på på samma sätt, så att säga. Och jag tycker faktiskt att han har fått till det riktigt bra här. Vi tar och kör lite Blue Coop. Varsågoda. Mm. Som vi inte har pratat om här i Linus på Pirate Rock. Det är ju Glenn Danzig. Denna legendar. Första gången jag träffade honom. Det var på den tiden då han inte var klok i huvudet. 2010 satt jag längst bak på hansturnébuss. I loungen där. Och ja, det var tonade rutor. Och ändå nedsläckt i loungen. Och han ville svartklädd. Lite speciell stämning blev det där. Han var... Riktigt otrevlig och idiotförklarar mig. Han gillade inte journalister på den tiden. Men sen så släppte det lite grann. Och när jag pratade med honom nästa gång, några år senare, så har han släppt coverplattan Skeleton. Och då var han faktiskt jättetrevlig och glad faktiskt. Jag pratar ju inte bara om de coverlåtar som är på den skivan utan även andra Låtar Som han då har skrivit som andra och spelat in, bland annat 13 skrev han till Johnny Cash. Och Cash fick ju eh, kanske inte en hit, men den blev ju uppmärksammad eh, under hans eh, sista tid i livet där, kanonlåt. Sedan gjorde Glenn sin egen version av sin 13 till filmen Baksmällan. Glenn skrev ju även en låt till Roy Orbison slutet på 80-talet eh, som heter Life Fades Away. Och eh, Roy stod också med som upphovsmaker- tillsammans med Glenn. Men Glenn sa att eh, nej, Roy gjorde ingenting. Det var mer att- Roy hörde av sig till Glenn och sa- nej men jag ska stå med som låtskrivare. Det var ju så Elvis Presley gjorde. Elvis skrev ju inga låtar. Han fick ändå stå med på många. Så sa Glenn till Roy. Ja men du är inte Elvis Presley, Roy. <laughs> så vad är det med det? Vi pratar även om då låtarna på- den här skeletonplattan. plattan Det finns en låta här som heter Satan- som är från en film som heter- Satan's Sadists- nu hör ju vilken bra rullare det är Det är en kalaslåt som är med i en elektrifierad variant på själva skivan. Men kollar man på här, digitala signelsläppet så finns det en version av den här som, där det bara är orgel och sång som är riktigt vacker. och ja, Jag sa det till Glenn, det här låter som en begravningshymne Istället för Amazing Grace så ska, så ska jag nog ha den här, sa jag, när jag drar på mig tre fracken Vi kör uh, Satan. Ja visst, välkommen tillbaka till Linneus på Pirate Rock med mig Carl Linneus. Motorhead måste vi spela lite grann känner jag. För några år sedan så kollade ju originalgitaristen, inte originalgitaristen men från den klassiska sättningen Fast Eddie Clark. Han kollade vippen och gjorde en stor omslagsartikel till Swork Magazine som var en hyllning till Fast Eddie och pratade med Biff Byford Saxon som var en gammal polare och även Kim i Girl School som datar honom och känner honom väl. Jag pratade med Filthy Taylor, sen där, hans syster som också var kompis med Fast Eddie och även Toby Jepson i Fast Way, bandet som han hade efter där. Och de här klassiska motorheadplattorna, de är ju helt fenomenala. Och mitt band City Saints har jag fått äran och vara med på några lämmyhyllningar. Lämmy gick också bort. Han gick bort lite innan Fast Eddie. Och eh, när de här lämmyhyllningarna arrangerades 28 december på hans, eh, på hans eh, dödsdag så var vi med och drog in en massa pengar till Cancerfonden. Jag tror vi drog in över 50 000 spänn tillsammans eh, senast. Det var ju en massa kända musiker och massa stora band. Och eh, i år så kommer det här Köras igen, den här Lemmy hyllningen Den 28 december eh, På baland. Och eh, City Saints Vi är inbjudna igen Och tänker eh, ja, Köra några gamla Motred-stänkare Tidigare år så har vi Kört bland annat eh, Den här låten som är nog är min favorit Nu ska jag köra några andra låtar Nu den 28 december Men eh, det här är ju ruskigt bra eh, Stone dead forever Face turn to stone Whatever happened to your life Stone dead forever It's been a long time with a long long wait I got your fingers Leave your number, and we'll call you. you know your problems? Ain't exactly new The last side of the road Your church has turned to go Whatever happened to your life Stone dead forever You know you're the adult tycoon You're a sweet love lizard With a silver spoon You know you never had it Quite so good 'Cause you didn't know That you even could But your time has come too Mm, Lemmy ja Vissa artister öppnar upp sig På ålderns höst Och andra blir mer tillslutna I alla fall intervjusituationer har jag märkt Och Lemmy tillhörde väl tyvärr De sista där Jag pratade med Lemmy 2012 När Mozart skulle släppa Live-dvdn The World is ours, volym 2 Och den intervjun Gick väl inte helt uh, Smidigt Eh, en av koncernerna på den här dvd var inspelad på festivalen Sonnisfair i England eh, dagen efter deras för detta gitarrist Wurzel hade gått bort så jag frågade Lemme vad för slags känslor han upplevde under spelningen och han svarade vad tror du, vad hade du själv känt? sorry, frågade jag, precis sa Lemme. vilken dum fråga, fortsätt vidare och sådär eh, så gick det liksom eh, det mest intressanta han sa det var ju att han han sa att jag kommer nog aldrig få den uppmärksamhet som jag förtjänar så länge jag är i livet. Det var lite tungt sagt, några år senare så, så, kom, så, så dog han ju. Jag har även att eh, Phil Campbell. Också lite trögt sådär, man får dra honom ur saker. Därför är det lustigt att den tredje killen i den här sättningen, Mickey di, är ju den mest pratglada och mest lättsamma och mest eh, goa gubben som jag nog inte varit någonsin. Jag har varit hemma hos honom några gånger och han skrev även förordet till min bok. Jag sålde mig själv till hårdrocken, vilket jag uppskattar väldigt mycket. Eh, Mickey han är ju fantastiskt trummis, fantastisk eh, på alla sätt. Jag kommer ihåg eh, att jag pratade trummor med honom. Jag försökte, jag försökte, jag försökte lära mig liksom, hans trummeriff till Sacrifice med Motörhead och han visade liksom, men det gör bara så här och så att han liksom spelar lufttrummor. Jag fattade ingenting. Jag hyllar honom även för eh, hans insatser, insatser med King Diamond eh, framförallt den här låten eh, där man, man hör inte man hör inte klockan på på på Riden så väl men eh, fram, kanske framkommer mer på demo-versionen. men jag tycker vi kör den här mycket eh, vill låten på säga, King Diamond låten The Invisible Guests. Ja, några år efter att Lemmy Motred hade gått bort så släpptes skivan undercover postumt. Och jag var hemma hos Mickey D trumsen där som borde spela med King Diamond och Motred och nu med Scorpions. Så jag var hemma hos honom och pratade om de här kavelåtarna då. Och många av dem är inspelade, inspelade av Bob Kulick Och eftersom han har ju då vissa kisskopplingar. Och eftersom jag är en kissidiot som skrivit flera böcker om bandet så var jag tvungen att <laughs> fråga om Bob Kulik Vilket är så att, de, att framförallt eh, Lemmy och Phil gällade att, att driva med Bob Kulik för att han var, han var så hispig han eh, var som en yrhöna som sprang omkring i studion och försökte få ihop allting och de kunde liksom be om någon saker. ja men du måste fixa en eh, Makers Mark eh, flaska här, vi kan inte dricka whisky som finns här eh, men det hinner vi inte nu sa Bob, jo annars så skiter vi och drar hem, okej okay, okej okay, jag åker sa Bob och det gjorde de bara för att göra dem ännu mer uppskruvade. De tyckte det var roligt. Bob Kulik, han har gjort sig ovän i Kiss-världen på senare tid. Det verkar ha brunnit i proppskåpet lite grann där. Jag har inte Bob ett par gånger. Och första gången så var han sitt kaxiga jag. Andra gången var han helt ödmjuk. Den andra gången, det var i 2014. När han var här med sitt band Balance och gjorde några gig i Sverige- så vi pratade framförallt om balance. Så jag tog upp det här med att Lio Sussi hade balance-låt In For The Count som första låt i sina sätt 1988. De öppnade med en balance-låt, alltså, men Bob Cooley kanske hade inte till Lio Sussi. Så jag fick upplysa honom om den här svenska duon. Men vi avslutar med lite balance med In for The Count. Så att, ja... Jag hoppas att vi syns och hörs nästa vecka igen. Då blir det kiss special, hör och häpna. Hej!